Rejtőjen ő. nincs kegyelem. Első fejezet Wards csendbiztos gyanótlanul állt a folyóparton, mert a húsos farkas fegyvertelen kézzel lépette léje a bokrok közül, és megemelte a kalapját. De nem mondta azt, hogy jó napot, hanem kivette a kalapjából egy revolvert, és főbelőtte vele a csendbiztost. Mindez olyan gyorsan és váratlanul történt, hogy a Denveri kopó hírhedt ügyességes előzhette meg a halálos lövést. Hé, hey Fernández! – rikoltotta a vezér, aki széles arca és vastag ajkai miatt neveztek húsos farkasnak. Egy megszeppent mesztic lépett ki a bokrok közül, és tétován nézett hol a halótra, hol gazdájára, aztán hebegve mondta. – Ez… ez meghalt, uram. – Azt hittettem, hogy dalolni fog, miután főbelődtem? – Cipeld oda a bokrok mögé te barom. Mikor vörsz teteme a bokrok között volt, húsos farkas parancsot adott Fernándeznek. Hívd a fiúkat, de ne szóljon arról, ami történt. Ó, farkas, ez nem volt igazi harc. Na és? Tán adni akarod a szádat. Fernández néma, és Fernández nem lát, a farkas az ő ura, felelte remegve, mert a hatalmas rabló szeme villant, és a revolver felé nyúlt. A mesztisz remegő térdelment a lovához. Tisztelt a rablóvezért, rettegett tőle és szolgálta. De volt egy homályos érzése, hogy valaha még húsos farkas miatt fogják meghentergetni szurokban és pelyhekben, mielőtt felkötik. Csak még azt mondd meg, ez volt a híres csendbiztos, akit keletről küldtek ide? Eltaláltad. Ez a Denveri kopó. Words, aki híresebb az államokban, mint amilyen Buffalo Bill volt valamikor. Wyomingban kipusztította a rablókat. Senki sem menekült meg előle, aki tüldözött. Most itt van. És belerúgott a tetembe. Eregy. Fernández ernyalgalt. A rabló áttanulmányozta a híres csendbiztos iratait. Ott volt Denver város főkapitányának a parancsa is. John Words útra kell ne vada államban. Megbízom, hogy Cantive és vidéke közbiztonságát a körzet valamennyi serifjének bevonásával és irányításával ismét helyreállítsa, Tekintettel a helység és környékén sűrűn ismétlődő rablásokra és gyilkosságokra. John Warts tejhatalmú megbízottam, a körzet valamennyi hivatalos közegét alárendelem, és ezek kötelesek minden parancsát habozás nélkül teljesíteni. Kelt, stb. stb. stb. Hm, jó, csak küldjenek ide elsőrangú vérebeket. Majd előbb-utóbb rend lesz. De addig húsos farkas már messze jár, és jó sok pénzt is visz az útra. Így ígérte Holdvilág Teddi. Holdvilág Teddi. Ki volt húsos farkas, és ki volt Holdvilág Teddi? Rablók, mondaná a felületes ember. Igaz, és mégsem igaz. Húsos farkas csak úgy volt rabló Holdvilág Teddihez viszonyítva, mint ahogy a vályok kunyhó is épület, meg a felhőkarcoló is az. A húsos farkas kegyetlen, félelmetes martalóc volt, Mikold világ tetti legendás bandita a hegyek és a prérik hőse. Jóval félelmetesebb a martalócnál, és mégis az emberek elismeréssel bólogattak, ha róla esett szó. Nevada államban akkoriban teljesen megbénult az üzleti élet a mindjobban elszaporodó rabló támadások következtében. Marha kereskedő nem merte erre a vidékre jönni, pénzes egyén messze elkerülte Nevadát, ahol a rablók voltak az urak. Ekkor az elkeseredett lakosság elhatározta, hogy nagy körvadászatot rendez, írtóháborút indítanak a rablók ellen. Logan ezredes, a legnagyobb birtokosa, és egyben képviselője a környéknek, személyesen járt a kormányzónál. Ne vada, elhagyatott pusztaság lesz, ha nem segít rajtunk, kormányzó úr. Gondolja, hogy katonákat küldjek? Ez nehézkes. Emberben nincs hiány, ezt a részét az ügynek vállaló. Minden becsületes farmer, minden valamire való marha pásztor katonának számít mi felé. ha kihirdetem, hogy összefogunk a rablók ellen. Akkor mit kívánlogem? Az ezredes elgondolkozott néhány pillanatig. Kormányzó mondta végig. fejétől bűzlik a hal. Hogy érti ezt? Nem katona kell, hanem vezető. Sok cimborájuk van az embereknek nevadába. Ma már fittyet hánynak a hatóságoknak. Nem bízik a serifekben? Senkit sem gyanúsítok, de lehetetlen, hogy egyedül a rablók ügyessége döntötte ilyen katasztrófába azt a vidéket. A szikláshegység és a szíjjel a jó és a határ is közelesik. A serifek megbízhatósága azt hiszem, nem a közegek tisztességében kételkedem, hanem az ügyességükben. Biztos kezű megbízható vezetőkkel. Ha az emberek egyszer talpra álltak és csődött mond a kísérlet, Elkerülhetetlenül a végső kerül a vidék közrendje. Mit kívánt el? A kerület főszerifje érte el a legkevesebb eredményt. Küldjön Kent a kormányzó Burns helyett valakit. Hm, kit? Words, a Denveri kopót. Ide tekinték el. Valaki, akiben bíznak, egy holdvilág Teddyvel szemben. A kormányzó gondolkodott. Wörth sohasem járt azon a vidéken. Elég vezető akadt Kantévében, aki minden lépését útba igazítja. A revolverharc és a nyomozás viszont egyforma mindenhol. És Wörth ebben mester. Hogy gondolja? Tessék. Pontos katonai térképet tett az asztalra. Mi ez? Csatater. A harc itt nem különbözik egy kisebb háborútól. Minden helységben készen áll az üldöző csapat. Mik ezek a kettős vonalak? Arrafelé vezet a rablók útja, ha menekülni akarnak nevadából. E pillanatban minden hágót megszálltak az embereim. A rablók nem juthatnak át a határon, és adott jelre a csapatok elindulnak. De ehhez a nagyszabású hajtóvadászathoz még hiányzik valami. Egy vezető, akit Holdvilág Teddy méltó ellenfelének tartanak. Értem, Logan, és teljesítem a kívánságát. Words még ma útnak indul úgy is történt. Most ott feküdt halva, egy bokor mögött. És a hágóknál közben mit sem sejtve táboroztak a csapatok, melyek csak a denveri kopó érkezésére vártak, hogy elkezdődjék a nagy játék életre halálra. Lódobogás hallatszott, megérkezett vágtatva Fernandez ablókkal. Csak hárman voltak. Sötét Jeff, Tülök Bob és a mexikói suhanc. Ez az utóbbi a kettő mögött kisé hátra maradt lovaglás közben, szándékosan lazábra fogva a szárat. A vadonhoz szokott ember gyanakvó óvatosságával közeledett. A mexikói suhanc, ahogy a rablók csúfolták, tán tíz napja érkezett porral lepett, szinte halára hajszolt lovon a határ felől. A rablók közé állt, de eddig még nem vett részt a portjázásaikon. Azt mondta, hogy Don Chávez per de ezt nem hitte senki. Miért jönne ide, ha megmondaná az igazi nevét? Húsos farkas egyszerűen vállalt, mondta névhallatára, amikor a mexikói suhanc eléje állt a hegyek között. Jó, mondjuk, hogy John Chavez Perenya vagy. Nem rossz név, de hosszú. Majd úgy hívunk, hogy Penn. Ezt nem felejtél az ember. Mindegy, milyen nevet adtok, hogy ne felejtsétek el. Ez az, az én dolgom. A bandit a is sem meghökkent. Hm. Mit tudsz, a mexikói suhanc? Ekkor mondták ki először a nevet, melyet később igen sűrűn, de mindig csak óvatosan emlegettek errefelé a banditák. Mit tudok? Úgy látszott, mintha maga is gondolkozóban esne a kérdésen, és kifejezéstelen világos kék szemei a húsos farkas feje fölé néztek. Fontos, hogy erre most mondjak valamit? Aki úgy hiszi, hogy keveset érek, az próbára teheti, amit tudok. Szeretnék itt maradni. Ha majd jónak látom, elkísérlek a kirándulásaitokra, és meglátjátok, hogy tudok-e valamit. Nem olyan felelet volt, ami errefelé egyenesnek mondanak, és mégis, ez a fiú más volt, mint a többi. Megérezték, hogy különb. De ha nem hívtok, vagy ha nagyon akarnátok, elmegyek innen, folytatta tűnődve vontatottam. Tőlem maradhatsz felelte vállat vonva a húsos farkas, mert nem akarta csorbítani a tekintéjét azzal, hogy elutasítsa pent. Pedig előérzete megsejtett valamit a rendkívüli és félelmetes eseményekből, amelyek a mexikói suhanc érkezésével kezdődtek. Akkor hát rendben van, mondta a fiú közönyesen. Itt fogok lakni veletek együtt, és ha jónak látom, közétek állok. És attól fogva ott a rablókkal. De alig beszélt velük, Naphozhat a fűbe feküdt kipányvázott lova mellett, és mexikói dalokat fütyült, vagy az éget bámolt a hideg tekintetével. Ez a tekintet kék volt, de olyan valószínűtlenül világos kék, mintha távol is vét havasok fenséges barátságtalan környékéről származna. Fiatal volt, ez meglátszott a bőrén, haján, ruganyos járásán. De az arca. Mintha nagy tragédiák emlékét véste volna kőbe az idő. Merev vonások. A prédik, hegyek és erdők nyugalmának ősi titkairól meséltek. Olykor lálvaszerűen élettelenné lett ez a gyerekes fiatal arc. A két szeme néha olyan krétaszínűen világos lett az ég fehér vízfényértől, mint vakemberek éha imádkozik. Csak hirtelen hangokra vibrált meg egy-egy arcizma, csak a szélirányból érkező szakra rezdült kis az cimpája, vagy mögötte neszelő lépésre gyúlt ki hirtelen a tekintete. Különben alig adott életjárt naphozat. Teljesen magába merült, és csak finom ösztönein keresztül érintkezett a környezetével. Amikor mosolygott, olyan volt, mintha meglepő, szomorú esemény sejtetne előre. Merev szájszegletei zárt ajakkal lassan széthúzódtak. Ilyen volt a mexikói suhanc. Mikor Fernandez a húsos farkas hívását hírül hozta, ő is követte a két rablót. Nem lovagolt ki a tisztásra, kisé hátrába a többitől megrántotta a szárat, és tekintete, mint menekülő kígyó, körülsiklott, szempillantás alatt felfogva mindent. Húsos farkas ott a bokroknál hajadon főtt. Ez miféle rendőr? kérdezte Sötédse. Vajt, csendbiztos. A rablók ilyetten néztek. Valamelyik megrántotta a kézzel a kantát, és a ló horkantva lépegetett hátrafelé az érintéstől, mintha szintén megdöbbenne. A denveri kopó? Úgy van, bólintott husos farkas. Nem szóltam nektek. Miért halljam, hogy féltek? Ti azt hittétek, hogy nem bírok vörccel. Most itt fekszik a kutya. Azért küldték, hogy összeszorítsa a nyomokba vetett hurkot. Hát én végeztem vele. Hogy történt? Szemtől szembe természetesen. Nagy dolog, mondta Bob. Nézd meg, homlokon találtam. Az övéhez nyúlt, de már nem ért el a revolverét. Még holdvilág Teddi is megirigyelheti ezt a lövést. De hiszen nincs is revolvertartó az övén, szólalt meg hirtelen a fiatal cowboy csengő hangon. Húsos farkas egy sötét pillantást vetett feléje. Talán hazudtam. Nézd meg, te tacskó, homlokon találtam. Akkor az ő kalapja feküdne a földön, és nem a tiéd. Kínos csend. Lehet, hogy a kalapodból vetted ki a revolveredet, folytatta Penn. És azt hitte, hogy köszönsz, azért nem védte magát. Régi trükk Mexikóban, azért vekszik a földön a kalapod. Kutyaha! Most az övéből kapta elő húsos farkas a revolverét, illetve csak akarta azt tenni, de a mexikói suhanclova egyetlen gomnyomásra felágaskodott a rabló mellett, és ökle a szakállas nagy ára csapott, felülről lefelé, mint valami kalapács. A húsos farkas hanyadt esett. Mindez olyan gyorsan történt, hogy mielőtt még a cinkosok közbeléphettek volna, a suhanc már pisztolyt fogott a kezébe. Aki megmocsan, az halott. Azt hiszed, elbírsz velünk? kérdezte ideges vigyorra a sötét zsebb. Azt! Te talán nem hiszed? Csend! Na fiú hangja metszően parancsolt. – Vegyétek fel a farkast! Úgy beszélt mint mintha énekelne. Vágtassatok egyenesen az úton. Ha megfordultok vagy megálltok, mielőtt a domb eltakar benneteket, akkor könyörtelenül tüzelek. – Ide kölyök! mondta egy kőhétsélés után tülög. Ah, lehet, hogy ujjat húzol velünk, állj közénk! A farkas majd csak megbocsátja, ami történt. A fiú furcsa, éles hangon nevetett. Olyan volt ez a nevetés, mint a keselyűvél jogna a magasba. – Nem félek a farkas haragjától, és semmiféle csirkefogottól. Meggondoltam a dolgot, nem leszek rabló. Azt hittem, hogy a nyugati rabló bátor harcos ember. De ez a hiéna itt úgy ölte meg varct, hogy most undorodom tőletek. Nekem Mexikó volt a hazám, indiánok neveltek, nem bírom az alávaló bűnök szagát. Miért nem mész haza Mexikóba, ha ilyen becsületes vagy? Mondta gúnyosan sötét Jeff, hogy az időt húzza, mert észrevette, amint az ájolt rabló megmozdul lassan. Lelőttem egy rancsérót, ha éppen tudni akarod. Kiraboltad? Szólt beletülök Bob, és tekintetét erőszakolt közönnyel az ég alja felé irányította. A husos farkas feje jobbra, majd balra billent. Én meg sohasem raboltam, feleltepen. Az apámat tönkretette, és becsületes harcba végeztem vele, De nem volt tanú, és a fia hamis vallomást tett. Átkozott korcskölyök volt. A farkas kinyitotta a szemét. Hag az ember volt, mondta gyorsan sötét Jeff. Miért nem védte meg a törvény az apádat? felnézett, mintha az eget kémlelné, és feszült minden idege, mert húsos farkas nagy lélegzetet vett. Uzsorás volt, szólt nyugodtan a mexikói suhanc. Az apámat mindenéből kiforgatta, de úgy, hogy a törvény nem tehetett semmit. Szemben álltunk. diasz. A bosszú férfiak dolga. Ha fölkötnek érte, én állom, de orgyilkosokkal nem cimborálok. Takarodjatok és... A húsos farkas hirtelen felemelkedett és revolvert rántott, de a mexikói suhanc korbácsa anélkül, hogy arccal arra fordulna, lecsapott gombjával a kezére, aztán az arcára, és közben furcsa, indián harci kiáltást hallatott, amire a ló oldalt ugrott és feldöntötte húsos farkast, hogy ez kifiszamodott vállal hanyat repült. A pisztolyát és tekintetét egy másodpercesen fordította le el a két rablóról, pedig a ló még egy váratlan ugrást tett, mert kőrelépett és a patkója megcsúszott. Ez az ugrás megmentette Penn életét. A szemben álló két bandita tehetetlen volt. Az ijesztő ügyesség döbbenetes látványa talán még félelmetesebben sakban tartotta őket, mint a pisztolycsöve. De Fernández, aki a bokor mellett hasalt, vörzteteme mellett, lőtt. Ha nem mozdul el éppen a ló, akkor a golyó pontosan a mexikói súhan szívébe fúródik. Nyomban dörren és felett az alattomos lövésre. A mesztic felkiáltott a bokor mellett, szétcsapta fektében két karját, és a hátára fordult. Madonna, hát itt csupa orgyilkos él! Ti dögmadarak, én kiírtalak benneteket! Kiáltotta. A két rabló nem mondt Mi nem tettünk semmit, Pán, mondta halkan tülökbob. Most menjetek! Szólt halkan mexikói suhanc, de ez minden hangos fenyegetésnél veszélyesebben hangzott. De azonnal, mert nincs több türelem már bennem. <gül> Jól van, vigyorgott sötét. Csak aztán utat találja egyedül keletre, a körgyek minden hágóját üldöző No és én nem gyilkoltam. De ezt ők nem tudják. A hegyi pásztorok közöttünk láttak. A bullog far kirablásával téged is gyanúsítanak. Ott vagy a személy között. Egy másodperccel ráncok vonultak át a homlok de aztán vállatvonva rájuk kiáltott. Ne féltsetek ti engem! Átjutok valamelyik hágon, akkor is, ha valamelyik sakál, ott a fogát. Egy út van mindössze, felelte kárőrvedő vigyóra a sötét zseg. Az csak Holdvilág teddi ismeri, és nem voltál közöttünk, amikor nálunk járt, hogy elmondja. Ha két percen belül még itt vagytok, akkor megmutatom nektek a legrövidebb utat a pokolba. Én nem szorulok Holdvilág Teddi segítségére. Most mind a két rabló vigyorgott. <gül> ha ő van itt a farkas helyén, akkor már nem élnél? És találkozol majd vele? szólt Bob. Ő felkeresi az jellegényeket Türelmetlenül csapkodta a korbáccsal a csizmáját. Szívesen gondolok erre a találkozóra. Megmondhatjátok neki. Én üzenem ezt Holdvilág Teddinek. Most pusztuljatok. A három lovas rövidesen ott tügetett a hegyek felé vezető ösvényen, amelyre a banditák fészke volt, fenn, magasan, majdnem a hóhatárnál, a Rocky Mountains gigantikusan meredő sziklái között. Így kezdődött a mexikói suhans kísérteties kalandja, amely a nyugati harcok történetében is példátlanul álló kegyetlen és ihetetlen küzdelembe sodort annyi embert.